Surja, fusilet, mekase, 54 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Ha, mim Kjo është shpalje prej të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Ky është një libur, vargjet e të cilit janë shtjeluar qartë, një kuran në gjuhën arabe për njerëzit me die. A i si e lajmet të mira dhe para lajmërime, por shumica e njerëzve ja kthejnë shpinen dhe largohen pa e dëgjuar. A ta thonë, ajo për të cilën ti në thërret, nuk i arrin zemra tona, sepse ato janë të mbrojt ura mirë. Dhe shëtan janë të shurdhër e mi disnesh e teje Ka perde Pra ndaj ti veprosit duash se edhe ne kështu do të veprojm Thuaj o Muhammed Në të vërtet unë jam vetëm një njerisi ju Mua më është shpalur që zoti juaj është një zot i vetëm Andaj Becni në rrugën e drejtë që të qonë të kaj Dhe kërkoni falje prej ti Mjera ta të cilët i shoqerojnë ati Zotat të tjerë E të cilët nuk japin zeqatin Dhe nuk besojnë në jetën tjetër Ndërsa ata që besojnë Dhe bëjnë vepratë mira Sigurisht që do të kënë shpërblim të pandër për erë Thuaj Valë A me të vërtet ju e mohonja të i cili e ka kryuar tokën në dy dit dhe sajoni zotatë barabart me atë? A i është zoti i botëve. A i kryoj në tokë, malet të pale vizshme që ngrihen lartë. E bekoj atë dhe përcaktoj në të furnizimin për banorët e saj me masë për katër dit. Ky është shpjegimi për të gjitha ta që pyesin. Pastaj, a i ju këthu e qilit që ishte në gjendje mjegulire, e i tha ati dhe tokës. E janit të dy, me hirë a me pahirë, ata u përgjigjen, her dhe me gjithë dëshirë e të bindur. A i kryoj shtatë qiej në dy dit, dhe qdo qieli i caktoj detyrat e ti. Qielin më të afërmë, Ne e zbukurua me yje të shkëllqyër dhe i vumëroja. Kjo është urdhëri i të plot fuqishmit dhe të gjithdi i shmit. Nëse ata shmangen, ti thua ju. Ju paralaj mëroj me rrufen që godit i fiset ad dhe themud. Kur atyre u erdhën të dërguarit nga qdoan duke u thënë, mosadhuronit tjetër përveç zotit, ata thanë. Si kur të kishtë dashur zoti yn, a i do të kishtë dërguar engjëj, ne nuk besojmë në mesajin të uaj. Sa i përket fisit ad, ata u treguan arogant në tokë dhe pa kur fartë drejtë, thoshin, kushe është mëj fortë se ne. Val, a nuk e dinin ata se Allahu që i kishtë e kryuar është mëj fuqishëm se ata? Kështu? Ata i mohuan shpalje tona. Dhe ne, u dërguam atyre në ditët e fatkeqesis, erë të acartë, për të shjuar dënimin poshtëruës që në këte jetë, ndërsa dënimin në jetën tjetër, do të jetë edhe më poshtëruës, dhe askush nuk do t'indimoji. Fisit themud, ne ja të reguam rrugën e drejtë, por a i para përqeju verëbërimin e jo rrugën e drejtë, Andaj e godit rufëja e dënimit poshtërues për atë që kishte bërë. E ne i shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave. Para laimoroj ata për ditën kur do të tubohen armiqtë e Allahut për në zjarr e do të shtyhen me radhë. Kur të vinë afër zjarrit, kur dërtyre do të dëshmojnë veshët, syt dhe lëkuret e tyre. Për atë që kanë bërë Ata Do të thonë lëkurve të veta Kse dëshmuat kunder nesh E ato Do të përgjigjen Allahu I cili ja jep aftesin E të folurit gjithshkaje Naka bërë që të flasim A i ju ka kryuar për her të par Dhe tek a i do të ktheheni Ju Nuk u fshehet Që kunder ju shtë mos dëshmonin Veshët Syt e lëkura juaj, por nga që besonit se Allahu nuk i din të shumë nga ato që bënit. Ky mendim që keni pasur për Zotin tuaj, ju shkatroj e ju u bët humbës. Edhe nëse ata durojnë, sërish zjari është vend strehim për ta. Edhe nëse kërkojnë falje, lutja nuk do të meret parasysh. Ne tështë. U kish im caktuar atyre shokt kçinj, të, të cilët u asbukuronin të tashmen dhe të shkuaren e tyre, e përta u përmbush fjala, ashtu si për popull që kanë qenë para tyre, prej djindësh dhe njerzish. Ata kanë qenë vërtet të humbur. "Jo besimtarët," thonë. "Mos e dëgjoni këtë Kur'an. Flisni e qeshni me zot lart." Që të e të ndërprëni leximin e tij. Por ne do të bëjmë që mohuesit të shijojnë një dënim të ashpër dhe do t'i ndëshkojmë ata sipas veprave më të këqija që kanë bërë. Ky është shpërblimi për armiqt e Allahut. Xhehenemi është vend banimi i përherëshëm i tyre. Ky dënim është për ata, ngaqë mohonin shpalljet tona dhe jo besimtarët, do të thonë, o zoti yn, na i trego ata gjinde dhe njerës që na kanë shpënë humbje, që ti shkeli me këmbët tona e ti poshtërojmë. Me të vërtet, atyre që thonë, zoti yn është Allahu, e pas taj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do të zbresin e njëtë, para vdekjes, e do të thonë, mos u friksoni, dhe mosu pikloni dhe gëzojuni gjenetit që ju është premtuar. Ne jemi mbrojtë situaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Atjet do të keni qëfar të ju dëshiroj zemra dhe qëfar të kërkoni, dhurate pasur pre një zoti falës dhe më shirë plot. E ku shfletë më bukur se a i kje i fton njerëzit drejt Allahut, Bën vepra të mira dhe foth. Unë me të vërtet jam musliman. Nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen ktheje me të mirë e ather armiku yt do të të bëhet më njëher mik i ngushtë. Ky virtyt u dhurohet vetëm atyre që durojn dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Nëse djalli fillon të të josh, kërkon mbështetje te Allahu. Me të vërtetë, Ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ndër shenjat e Tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin, as për hënën. Por nëse jeni adhurues të Atij, Bëni se gjde, pra lahun i cili i ka kryuar ato E nëse idhujtarët tregohen kryeneq Leta din se ata që janë të zoti ytë E lavderojnë atë natën dhe ditën e kur nuk ndihën të lodhur Ndërshenjët e ti është edhe rinjallja e tokës qi është tokon, të thatë e të shkret, por kur zbresim mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Pa dyshim, ai që e ngjall atë, injall edhe të vdekurit, ai është vërtet i pushtetshëm për çdo gjë. Ata që i trembrojn shpalljet ona, nuk munden na fshihen. Si mendoni, a është më mirë ai që do të hidhet në zjarr? Apo aji që në ditën e kiametit do të vi i sigurt Bëni që të doni Se aji i shehtë gjitha qëfar punoni ju Ata që e mohojnë fjalën ton për kujtue se kuru vjen Do të dënohen rënd Aji është vërtet një liber i maveruëshëm Ati nuk mundi afrohet genjeshtra Nga as njera anë, kjo është shpalje prej një të urti që meriton të gjitha lavdet Nuk të thuhë ty o Muhammed, as gjë për posa saj që u është thën të dërguarve para teje Në të vërtet, zoti ytë fal shumë, por edhe dënon ashpër Si kur ta kishim shpalur kuranin në një gjuhë tjetër, ata do të thoshin. Ah, si kur vargjet e ti të ishin të kuptuashme. Val, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërko që aji është Arab? Thuaj, aji është u dhe rëfyës dhe shërim për besimtarët. Por ata që nuk besojnë, janë të shurëdhër dhe të verëbër, njësoj si të thirëshin për dhendeve të largë ta. Vërtet, ne ja vëmë sajt librin, por rreth tipi pa dishumos pa itime. Vë sigurto mos ishte vendimi i Zotit tënd, i dhënë më parë, për shtyrjen e gjykimit deri në ditën e kiametit. Ata që u përçan, do të gjykoheshin më një herë. Me të vërtet, ata dyshojn thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobitë vet. E kush punon keq, Punon në dëm të vetë Zoti ytë nuk u bën pa drejtësi robërve të ti Vetëm Allahu e di se kur do të vi ora Kur farë fruti nuk mund të dalë prej kupës lules Dhe as një femër nuk mund të mbetet shtatë zën Apo të lindë pa djenin e ti Ditën kur a i ti thëras njerëzit e tu thotë ku janë ata zota që i quani ti si ortakët e mi ata do të përgjigjen askush prej nesh nuk dëshmon sot se ata janë ortakët e tu i duhet që ata i adhuronin më parë do të zhgënjein dhe ata do ta dinë se nuk ka më shpëtim njeriu nuk lodhet kurr duke kërkuar të mirën por nëse e godet e keqia A i me njëherë bie në dëshpërim dhe humbë shpresën Nëse pas fatkeqësis, ne i apim ati që të shijoj nga mirësi tona A i me siguri do të thotë, këtë e meritoj Unë nuk besoj se do të vi ora e kjametit Por edhe nëse kthehem të zoti im, sigurisht që a i do të me japë shpërblimin më të mirë Në të vërtet, neh do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shiojnë një dënim të ashpër. Kur njeri ut idhurojmë dhuntit tona, a ish manget dhe në këthen kurizin, mirë po kur atë e godet e keqja, a i lutet gjere gjatë. Thua ju, o Muhammed, më thoni, nëse ky kuranë, është vërtet prej Allahut dhe ju e mohonja të. Atëher, kush është në humbje më të madhe se a i që është në kundërshtim të hapur me të? Ne, do të tregojmë atyre shenja tona në hapsirët toksore e qielore, si dhe në vetë vete, derisa të bët plotësisht e qartë se a i kurani është e vërteta. Valë. A nuk të mjafton ty që zoti yt është dëshmuës i qdo gjeje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me zotin e tyre, por le ta din se a i ka nën kontrol qdo gje.